Lepo pozdrav vsem obiskovalcem, uh, me veseli, da začenjamo sladkimi skrmi, da je premalo stovol, ne preveč. Uh, posebej lepo pozdravljam vse tiste, ki ste prišli iz gimnazij, se pravi, dijake in dijake, prepoznam, saj tri gimnazije, tukaj mogoče celo več. vse skupaj lepo pozdrav v tem centralnem dogodku v letošnjem dnevu filozofije najprej bi besedi povabil eh, dva predstavnika, ki sta. Naj bo zaslužna za ta dan, se prav predstavnika z organizacije, ki je organizirala prvič in vsako leto znova organizira dan filozofije, to je UNESCO, se pravi, besedi vabim gospod Marjutko Hafner, generalno sekretarko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Najlepša hvala. Hvala vsem, ker ste se pojavili v tako velikem številu. Vsako leto nas je več. Rada bi se zahvalila tudi vsem, ki nam že vse leta pomagajo pri organizaciji osredne prededitve ob Svetovne dnevo filozofije, v filozofskemu društvu, ki je poleg komisije seveda najbolj zaslužno za to, da se je ta dan tako dobro prijel, pa tudi Cankarjevemu domu, ki nam vsako leto nudi gostoljublje. Um, res iskrena hvala no, in upam, da bomo tudi uh, naprej tako dobro sodelovali. Uh, jaz prihajam pravzaprav iz uh, generalne konference, ki se je odvijala od 24. oktobra do uh, 10. novembra in še pod uh, res velikim vtisom uh, dogaja na tej generalni konferenci. UNESCO se je kot organizacija, mednarodna vladna organizacija in specializirana agencija Združenih narodov v letošnjem letu znašo dejansko na neki prelomnici. Ta, to prelomnico zaznamujeta ta v bistvu dva dogodka oziroma dve dogod en dogodek in eno dogajanje. Dogajanje je v bistvu uh, svetovna, gospodarska, uh, socialna in pa politična kriza Dogodek je pa izglasovanje polnopravnega članstva Palestine v Organizaciji Združenih narodov. Uh, to dogajanje in ta dogodek sta povzročila to, da se mora UNESCO nekako preusmeriti oziroma svoje, svoje delo organizirati in pa uh, izvajati svoje poslanstvo na drugačen način ker kot vsi verjetno veste, kaj se je zgodilo po izglasovanju članstva Palestine združene države amerike so prenehale plečevati členarino v organizaciji oziroma prispevak. 22% celotnega proračuna organizacije. in to ne samo za naprej, ampak tudi za nazaj. Zdaj, za zadnji dve leti Združene države Amerike ne bodo plečale ničesar, tako so se odročile. In sedaj, seveda, je recimo ta ključni trenutek, pred katerim organizacija danes stoji, je kako naprej. Kako naprej in uh, moja ideja je bila, ko smo se pogovarjali o organizaciji letošnje prireditve, v svetovnem dnevu filozofije, da preizkusimo platformo nove generalne direktorice UNESCO, zdaj je na polovici svojega prvega mandata dve leti in ta platforma, ona jo je imenovala, je Novi humanizem. V bistvu je ta Novi humanizem v UNESCO, to so prav države, članice in pa ljudi, ki sedijo v organih UNESCO, nekako v zmedu. Kaj pa je zdaj ta Novi humanizem? Kaj to pomeni? In mogoče bomo danes uspeli na to vprašanje odgovoriti. Za mnoge ne, je v bistvu, ki so bili navajeni, da uh, vrednotimo vse stvari nekje utilitaristično. To se pravi, da uh, gledamo vse iz nekega materialnega vidika, z tega, kako se lahko stvari ovrednotijo z nekimi številkami, z nekimi dosežki, pa tudi recimo samo vprašanje človeškega kapitala na enak način, z inteligenco, z spretnostmi, z dosežki na recimo akademskem področju, za rezultati v okviru šolanja, je to resnično pomenilo nekaj čisto novega. Ne? To so prav številčno mrljivi kriteriji so morda nekaj čase veljali, danes pa se UNESCO sprašuje po tistem, tist, po tistem, kar je v bistvu bistvo njegovega delovanja. Kaj lahko unesko kot organizacija danes prispeva na področju izobraževanja, na področju znanosti, na področju kulture, k temu, da bo svet postal prijaznejši, da bo svet postal nek okvir, v katerem bo lahko vsak človek sebe polno uresničil, In da to ne bo izključno merjeno s tem, koliko nečesa ima. Ampak kaj on kot človek v bistvu lahko, kako lahko sebe kot človeka izpolni in kaj lahko kot človek prispeva k temu, da vsi skupaj, da človeštvo živi še naprej in živi, če se le da bolje, vsekakor pa ne slabše. Z tega stališča, recimo, to je moje razumevanje, recimo, novega humanizma in to je v bistvu tisto, kar uh, naša generalna direktorica, gospa Irina Bokova, postavlja kot platformo, kot koncept delovanja uh, organizacije v prihodnih letih. Jaz upam, da bomo mogoče tudi danes, ko se bomo, oziroma, ko se boste o tem pogovarjali, uh, lahko uh, ta koncept malce razjasnili in videli, ali nas lahko danes in jutri pripeljeti, jakamor želimo prid. Hvala lepa. Hvala lepa. K besedi vabim doktorja Darka Štrajna, našega kolega filozofa in tudi podpredsednika Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. No, k temu, kar je bilo že povedano v zvezi z UNESCO, naj Samo še dodam, da se bližamo desetletnici proslavljanja obleževanja dneva filozofije. To se je začelo leta 2002. Krati tudi, mislim, da sem to že sicer na prejšnjih tovrstnih srečenjih povedal, pa kar je nekaj novih ljudi v publiki, mogoče lahko še ponovim, da smo potem pri uneskovem v uh, neskovem izpopolnjevanju, kako breko koncepta uh, odnosa do filozofije v tej svetovni organizaciji, uh, kot predstavniki Slovenije sodelovali v izvršnem odboru, ko smo bili pač v enem mandatu uh, leta, od leta 2003 do 2005, v, v bistvu, uh, člani uh, tega izvršnega odbora, no in smo skupaj predvsem uh, z Turčijo, ne, bili iniciatorji tega, da se filozofiji da čim bolj uh, ustrezen pomen. Uh, no, mi grede še to povem, da uh, skupaj z Slovenijo ne, seveda, seveda čisto krati isti dan, ampak nekje v teh dneh, prez, uh, obeležuje dan filozofije mogoče še kakšnih 150 držav. Ne. To bomo videli pol na koncu, ampak nekje okoli Uh, Okoli te številke se vrti, uh, se vrti uh, udeležba v, v, prosla, v no, jaz so, reči proslavljanje, ampak <laughs> ne vem zakaj bi filozofijo toliko proslavljali, boljše, da jo, uh, da jo obeležujemo. Ne? No, um, zdaj uh, nekaj o letošnji temi že uh, uh, Marjutka Hafner povedala. Uh, No, jaz bi reč, seveda, še nekaj prispeval k temu, mokoče pomagal k temu, da uokvirimo to temo. Ne? Um, kot je bilo rečeno, seveda, ta uh, platforma, ta, uh, to, kar je pravzaprav navrgla generalna direktorca uh, UNESCO, ki je sicer tudi prvi, prva ženska na, na tem položaju v zgodovini UNESCO, je, je pravzaprav na nek način dobrodošlo, če prav pomislimo. To nas kratko malo iziva k temu, da v nekem določenem trenutku, družbenem trenutku in hkrati nekem trenutku, ki filozofijo še posebej zadeva, na novo premislimo to tradicijo, ki Jo, v filozofiji in tudi v nekaterih drugih humanističnih vedah imenujemo humanizem. Zdaj, Zelo na kratko, tisti izvirni humanizem, ne, ki se je rodil v Renesanci, je pravzaprav nakazal neko brat filozofije v družbeni praksi in je tudi proizvedel vrsto različnih učinkov ne, v znanosti, v umetnosti, politiki in nasplošno v kulturi. Ne. Seveda pa se je, ne, zdaj zelo seveda površno o tem govorim, skozi zgodovino, tako bi rekel v samem polju filozofije na področju pojmov in tako dalje, zgodil marsikaj dvoumnega, na, kar, se, kar zadeva humanizem, ne. Torej, če, če, če, če opozorim predvsem na te, te zunanje, učinke, ne, je precej bilo tudi bi rekel, nekih učinkov, ki so tam nekje v 20. stoletju šele postali predmete zelo ostre kritike v filozofiji. To je predsem kolonializem. Kolonializem je bil, bil en od obrazov univerzalistične ideje Kakršno, kakršno se je izvirno oblikovala v renosansi. In zdaj se lahko vprašamo, a je to, a je to dejansko realizacija bla te humanistične ideje ali pa je bila ta ideja napačno razumljena in to kar nekaj stoleti in kar nekaj življenje to stalo, kar nekaj je zaradi tega trpela narava in tako dalje. Um, no, uh, drug. Tis, tis ključni moment, uh, ki, ki nas zadeva, je pa, uh, je pa vprašanje humanizma, kakor se lahko postavlja potem, ko je leta 1966 ob izidu Foucajeve knjige uh, uh, uh, no, Moj le šo za besede in stvari, skratka, iz, uh, uh, bil na nek način v filozofiji izrečen ključni stavek, ki je odprl pod tako antihumanizmu. In ta ključni stavek je bil človek je mrtov, kar je bil seveda odmel na bok je mrtov Fridriha Kratka, uh, no, skratka, ko je foko izrekel ta stavek, je, bi rekel, huma, je bilo, uh, humanizma ni več bilo mogoče tako nereflektirano uh, zaprav uh, upoštevati ali pa verjet vanga kakorkoli. In Foucault je v svojih delih, kot tisti, ki to poznajo, zelo, bi rekel, jasno pokazal, bi rekel, dešifriral to tradicijo humanizma. No in je s tem seveda sprožil nek zelo ploden razvoj, mar si kaj se je zgodil na področju filozofije in tudi seveda na drugih področjih, ki s filozofijo kakorkoli že komunicirajo, uh, tako da je, uh, je prišlo do bi rekel, vrste razrediščen, kot se temu reče, namreč uh, v različnih vedah, recimo danes bomo tudi o tem nekaj slišali, recimo v vedah v okolju, odnose do živali, primer in konc koncu tudi uh, vprašanje samega človeškega telesa se je v tem obdobju pofokojo postavilo na zelo zanimive nove načine. No, in zdaj se lahko vprašamo, kaj, in temu je namenjena naša današnja diskusija, kaj je po vsem tem lahko novi humanizem. Ne? Torej, kakor res mislim, da ta novi humanizem mora u, u, uračunati ne, kritiko, ki sem jo omenil, ne, ki, kateri začetnik eh, je bil eh, Foucault. No, in jaz bi rekel tako, ko upoštevamo Foucault kritiko in ko se sprašujemo, ali ta izraz novi humanizem lahko kaj pomeni, ali lahko kaj pomeni, ali gre za nekaj, v kar, kar lahko, pravzaprav, v, v, v, v, v, v, za neko okvir, v katerem lahko proizvedemo nove vsebine, ko se vse tem sprašujemo, se pravzaprav moramo spomniti samih začetkov. Pomislite na ta čas, kaj je bilo takrat, v renesansi, kar se je pravzaprav zgodilo v kontekstu uvedbe humanizma. Takrat se je zgodilo eno veliko razsrediščenje sveta. Ne? Če se spomnimo na Kopernika, na Galileja, na uh, Giordana Bruna. zanimivo je to, ne? da je ravno takrat, ko smo se obrnili k človeku, ne? človek ni bil, nenadoma, človeški svet ni bil več v centru vesolja. Ne? Uh, mislim, da bi to, to uh, lahko bilo neko, neko bi rekel tako ne, zelo široko prvo, prvo izhodišče. Zdaj, da se zdaj lahko se vprašamo o tem, ali je novi humanizem možen kot neka nova sinteza teorije in družbenih delovanj ali praks, kakorkoli bi že rekli, ki nam odpirajo pot ven iz sedanjega stanja distopije. Torej, distopija je zdaj mal, malce tudi modni termin v teoriji, ne, je seveda nasprotje utopije. In to nas seveda spomni hkrati na Kopernika in hkrati na to, kar uh, videvamo skosadanje medije tudi pred našo borzo in tudi še kje drugje. Na Kopernika v tem smislu, ker je Kopernik oblikoval en pojem, uh, ki ga preberemo v naslovu njegovega glavnega dela, de revolucionibus. In kaj je, pomenu, de revolu kaj je re izraz revolucija pri Koperniku pomenu, a, se je prav pravzaprav pokazalo šele v Francoski revoluciji. V revoluciji so ljudje mislili, da revo izraz revolucija, ki pač označuje krožno gibanje, pomeni vrnitev nekje nazaj na neko točko, ki je, je bil svet bolj pravičen. Potem, ko so revolucijo naredili, so videli, da so proizvedli neko novo, drugo družbo. In kdo ve, ne, ne, govorim, ne govorim zdaj o, o, o revoluciji, govorim o neki družbeni spremembi, ne, ki se mogoče lahko poimenuje tudi novi humanizem in upajmo, v naslednjih stoletjih in tisočletjih ima kaj več uspeha, kot je ga imel stari humanizem. Hvala lepa. To je bil prvi del, sedaj sledi devet govorcev, ki smo jih naprosili, naj za splošno publiko v petih minutah povedo, kaj ključnega za temo današnje debate. Nekaj ljudi je je reklo, ni mogoče v petih minutah, jaz komaj začne. Vendar, Z zadnjih nekaj let se je pokazalo, da je mogoče tudi v petih minutah povedati mrske zanimivega in da to, da prav ne bom rekel, da bomo v 45 minutah v šolski uri, ampak recimo v dobri uri slišali devet govorcev, devet različnih perspektiv, da to proizvede prav zanimiv učinek. In da zna biti to bolj zanimivo, kot poslušati dolge razprave, ki sicer imajo rep in glavo in vse temeljito razvito, obenem pa traje v bistveno dlje časa. In kot prejšnje, prejšnje leto, prejšnje leto smo prvič na začetku povabili tudi gimnazice, eh, da tudi oni nekaj prispeva, se pravi filozofe, ki niso poklicni filozofi, pa dijake, ki vendarle že tudi razmišljajo o filozofiji. In tako bomo tudi leto začeli z dvema dijakoma in, in najprej k mikrofonu vabim Anžeta Babnika. Dan. Mogoče bo malo več kot pet minut pa se pravičujem za to. V bistvu, jaz bi začel, ko sem prvič se vprašal in mogoče novi sem v bistvu razmišljal o starem humanizbom in sem se navezal na to in sem si rekel, da to ni mogoče. Tak stari humanizam, kot se že povedali, se je začel v antiki pa se pol nadaljeval v renesansi. Um, Predstavniki so bili Petrarca, bokača Bruni, Machiavelli in ostali, ki so v središče namesto Boga postavili človeka. Um, Podarjali se tudi um, posameznika, podarjali so lepoto, podarjali so čutno zaznavanje sveta, boga pa so začeli načiti z naravo. Um, Zdelo se mi je, da ta humanizem preprosto ni mogoče, potem pa sem prebral to misel gospe Irine Bokove, ki pravi, kar so humanisti vseh dopis in države izpostavili, izpostavili za mesta in države moramo zdaj doseči po vsem svetu. Krediti moramo trajno univerzalno človeško skupnost, črpati iz temeljnih vrednot človeštva in predvsem izvirov uma. To so vložki tega novega humanizma. Ko sem to nekajkrat prebral in začel o tem razmišljati, sem mogoče zazdelal, da mogoče pa je le kaj na tem nov novem humanizmu. Um, začel sem razmišljati, čeprav, da je to mogoče nek neka nadgradnja starega. Mogoče celo bolj racionalizirati, racionalizacijski humanizem. Um, čeprav sem ob tej misli Irine Bokove ugotovil, um, da z današnjo ideologijo pač ni mogoče človeka bi bilo treba nekako spremeniti. Um, čeprav ta njena ideja, ta da se ideje zelo hitro širijo, um, globalizacije na višku. Kaj sploh je globalizacija, sem se vprašal potem. Globalizacija je v bistvu močno povezan s kapitalizmom, ki je močno povezan z denarjem. Zato sem v bistvu jaz kot svoj problem dal problem denarja. Ampak, če gremo najprej malo nazaj k humanizmu. Humanizem je že v času renesanse in antike um, pomenil razsvet. Takrat je, se je vsa zanost, se je, umetnost in v bistvu vse človeštvo se je močno nadgradilo, kako se nadgrajuje tudi danes. V bistvu napredak je vsakodnevni. Um, ampak vprašanje je, ali se nadgrajuje tudi naš um? Namreč vsi ti vse znanost, vsa umetnost, to so le predmeti našega uma. Vprašanje je res, kot sem dejal, če se nadgrajuje tudi naš um. In zdaj bi se navezo ničejo, ki v genealogiji morale trdi, da na zahodu Živimo v morali, ki je nastala kot reakcija tej morali močnih morali, pojaško-artistokracijske morali. Ta morala šibkih um, je temeljina um, masketskih idealih, to je skromnosti na ubogosti na revščini, um, ki je ki so v bistvu tudi ideali krščanstva. Um, vodnik krščanstva je ta bog, ki ga je v humanizmu zamenjal človek. To v bistvu s tem se vidi, da je dejansko vse skupaj povezano. Um, in pa sem se vprašal, če so danes tudi še vedno glavne, te ideali askecki še vedno, če so glavni. In v bistvu, jaz bi rekel, da niso, da danes kamer koli pogledamo, kaj, če samo šinimo probleme svetovne, um, je se vse vrtil okrog denarja. In tukaj bi se pa še enkrat navezal na ničeja, ki pravi, um, v bistvu, da je bil denar že ta da odkar so ljudje začeli menjavati viške blaga. Um, in potem, kot Irina Bokova pravi, da moramo graditi v univerzalno človeško skupnost izviro uma, ta um je pomemben in zato niče pravi, da mi smo, v bistvu, smo razum neževali, mi smo misliči ljudje in niče razuma ne postavlja tako visoko, kot ga večina od nas. Ker večina si najboljši misli, da je razum bistvo človeka, da je, postavlja višek više človečnosti, ampak ga ne postavlja tako visoko. Vzrok za nastanek našega razuma vidi v prazaičnem obligacijskem razmerju. Ko se pojavi trgovina oziroma kakršnakoli povezava um, zmenjavo denarja oziroma, da se pravilno izrazim s premoženjem, se pojavi tudi zelo staro, starodavan odnos upnik-dožnik. Tako nastane pogodbe na razmerje, o katerih se obljublja. A da bi lahko obljubil, mora človek nekaj predvideti, ali bo v prihodnosti dolg lahko povrnil. Torej, mora postati stati človek sam sebi nujen enoličen, enak, pravilen, preračunljiv. To so vse lasnosti in postopke našega razuma. Torej, razum skol nekaj, kar se oblikuje in razvije še v socializacijskem primeru, primežu v družbe. Dožnik tako upniku obljublja, povrnito dolga za garancijo pa ponuje nekaj, kar še ima lasti, nekaj kar vše poseduje. Zgodovini je bilo to na primer svoje telo, svojo ženo, svoja svoboda ali celo svoje življenje. Um, upniku ob tem pripada neka vrsta ugodja, da ne poročilo, povračilo v sam. S poznavanjem dožnika je upnik, da ležem pravice gospodarjev. V bistvu poničajo torej kriv, da ves dolžnost izhajajo iz obligacijskega prava med tem, ko ima pravico izvor v odnosu upnik dožnik samem. Če to skupaj, neki temeljni, visoki pojmi človekovega razuma oziroma uma, katere slavi humanizem, sama človečnost, človekova racionalnost se razvija v pretlehnih ekonomskih okoliščinah, v okoliščinah povezanih z denarjem oziroma premoženjem. Torej, če sklepam iz tega, se res, je res ta moja teza pravilna, da je bok vseh bogov, v bistvu denar, da je to bok nad vsemi bogovi. Če prav mogoče nekoliko neprevilno uporabljam izraz denar, da je denar le splošno veljavno plačilno sredstvo, ampak mogoče bilo boljšče, če bi uporabljal izraz premoženje ali kot je dejal Karol Mar Marks in Blago. Um, in, ker je, in zato sem se potem vprašal, ker je denar močno povezan s kapitalizmom, če je mogoče problem v sistemu. Tega čisto pravico ne vem, najboljši je tudi, pravičujem, problem tudi v sistemu, ampak jaz sem si nekako zamisli, da je še večji problem v človeku samem, ker ti človek je tisti, ki bi bil potreben spremembe. Človeka bi bilo treba spremeniti od glave do peta. In ljudje smo tisti, ki bi morali postati zares razumski, a ne na ta ekonomski, preračenljivni čin, o katerem govori niče, ampak bi morali gledati na ško, na našo človeško prihodnost. In to ne, tako kot gledamo zdaj, reaktivno, ampak aktivno. Hvala. gremo kar naprej. Polona Komatar ima beseda. Ja, Dan, lepo pozdrav sem skupaj. Um, naše vprašanje danes, novi humanizem, vizija ali iluzija. Eno strašno težko vprašanje z eno dijakinjo četvrtga letnika, ki se s filozofijo spoznava šele eno leto in pol dobro. Um, in sem se pač kot taka uh, oprla v bistvu na mislu filozofa, misli filozofa, s katerim se z našo profesorco v bistvu spoznavamo, se pravi Fritih Niče. Um, predsednica uneska Irina Bokova, Bokova se čujem, je v svoji tezi predstavljala, da jo o novega humanizma, njegovih rednot na vseh svet. S pomočjo globalizacije. Jaz sem se postavljal na drugačno pozicijo, ki je um, na prvi pogled malce drugačna, mal manj univerzalistična. Um, preden si postavimo en cilj za neke spremembe, moramo nujno najprej nekaj narediti. Nekaj, na kar nas je opozarjal ta največji kritik med filozofi Friedrich Nietzsche. Um, pač na svet mi že od nekdaj gledamo nekako skozi oči teh starih filozofov, um, nam pomagajo odkriti um, kakšne nove zorne kote, opozarjajo na nove probleme. Um, prek sem se jaz v bistvu na problem, ki je posameznik v družbi, ne družba kot celota. Um, Niče bi verjetno na to idejo o širitvi starih humanističnih rednot um, na cel svet, skomigno tako posmehljivo z rameni, odmahnu z roke, rekel, pej te dam, ne? Um, <laughs> In v tem se mu osebno v nekaterih pogledih tudi pridružuje. Um, dolgo se namreč že mučimo z enakopravnostjo, s prem, uh, premoščanjem razlik med ljudmi. Um, in to nepremično stanje, to navide nepremostljivo viro je treba ne le sam odstraniti, ampak Se ne samo premostiti, ampak odstranti. Um, čas je torej, da namesto urejanja medsebojnih odnosov uh, zaresi najprej začnemo spoznavati sebe. Um, da se vzremo vase v svojo notranjost, postanemo nekaj več uh, kot le, kot je dejal pačniče um, medobire duha, ki nosijo svoje spoznanje pa pan, se pravo neke čebile, ki v pan nosijo Med, samo zato, ker je to v njihov nagon, ker pač tako mora biti. Um, pa ne bodo ta nekaj uh, spoznanja, uh, znanje, o katerih govori niče na začetku genealogiji morale v predgovoru, um, ali pa denar, ki ga danes nalagamo banke ali delnice. Um, človek, ki zagovarja humanistične vrednote, se pravi humanist, um, bi bil poničevem verjetno vdan sokratskemu racionalizmu, ki je zahodni svet, no v bistvu ne samo zahodni svet, po mojem mnenju celo v svet pripeljal na rob. Um, pretirana sokratova racionalnost uh, je bila poničeju prvi simptom dekadence, propada sveta naše zahodne kulture. Um, Racionalni človek je človek, ki je pozabil na resnično življenje, ker hiti zbirati spoznanja v našem primeru denar. Čeprav smo od sokratovih in ničejevih časov zasnovali množico novih znanosti, v katerih se ničejo še sanjalni, um, kognitivna znanost, um, neuroznanost, smo v razumevanju človekove kulture šele v bistvu... Um, uh, uh, uh, Na začetku, ja. um, še, še, tam, še vedno tam, kjer so bili pred 2600 leti. Um, in če je niče v drugi polovici 19. stoletja tožil, da nimamo več časa in volje za razmišljanje o življenju, kako res je to šele danes. Ne? Um, tudi, če si želimo, razmišljanju na poti vse čas stoji prepreka. Treba je denar. Vedno več ga je treba imeti. Vedno več ga je treba služati, zato da si sprejeti v družbi in da v njej sploh lahko preživiš. Zato moraš porabiti vso svojo voljo in znanje. Z razumom, logiko, znanostjo smo torej prišli nikamor le, kakor v globje v to jamo, ki nam jo izpodnok izpodkopava um, naš edini smisel, naš večnici. Profit, ki je, kot je že omenil, mogočnejši od vseh znanih bogov. Um, Služenje denarja je tako posredno, kot tudi neposredno, pravzaprav vse, kar sploh še zaposluje medije, naše misli um, in ne glede na to, kdo smo, tisti, ki jih komaj preživijo z zasluženim denarjem ali tisti, ki jih zanima zgolj obračanje denarja, bodi si virtualnega ali realnega, um, ni pomembno. S takšno neznatno veliko potratnostjo um, smo s časom sveto ogrožili ekološko, vojaško, predvsem pa smo postavili um, smisel, pač smisel uh, naših prihajajočih generacija postal danar, kar se meni osebno zdi ena velika žalost. <laughs> um, če pa, če se vrnem k Ničeju, um, kot rešitev situacije v svojem času je ta veliki filozof za rešitev človeške šibkosti, podrejanje mišljenju večine, črednemu nagonu, še pa na osredočenju na odnos z Bogom postavil svojo vizijo nad človeka. Nekoga, hko mor bi morali ljudje stremeti na mesto k Bogu, nekoga, ki ga ni strah tveganja, ki ga ni strah drugačnosti, soočanja z razlikami, nekoga, ki lahko sprejme svoj da ali ne, svoj, svojo um, racionalnost in vse tiste neznane in strašne globine nezavednega, kateri je odkrival že Freud. Z njegovimi besedami, Človek je vrv med živaljo in nad človekom. In prav to veru, to nevarno razdaljo moramo prečiti danes, ko nam posledice naše pozave, kdo smo ljudje, grozijo z vseh strani. Um, pa, če poskušimo njegovo vizijo na človeku aplicirati na ta kontekst dogajanja o svetu, um, je prezirljivo pisal v množičnih gibanjih svojega časa, um, nastajočem feminizmu, delovskem gibanju, antisemitizmu, nacionalizmu, od katerih sta vsaj dva imela uničujoče učinke v obeh svetovnih vojnah. Um, Holocaust na primer, en izreden primerek industrijske revolucije, dobesedno tovarna smrti. Um, skoz dimnik so v nebo odpuhalo stanke judov, ki so bili kot del družbene zaželeni. Ne glede na to, ali so bili izobraženi, razumni moški ženske otroci, mladi, stari, grdi, lepi, so na koncu postali del, če se malo metaforično izrazem, si vine ne ki je grozil že tako ognilobe polnemu svetu takratnega časa. Danes se lahko malo cinično vprašamo, koliko je to izpuhavanje njihovih ostankov prispevalo k našemu današnjemu globalnemu segrevanju. Um, ničeju se je v drugi polovici 19. stoletja zdelo, da moramo pozabiti na Boga. Smisel, ki se je ščrpal v preteklih tisočletjih, poiskati nov, nov smisel, nad človeka. A že takrat je bil nek novi, drugi Novi smisel, vse prisoten. To je bil denar. In niče, ki mu je zaradi nasprotovanja vsem množičnim gibanjem ušla iz raziskave Marksova analiza pogubnih posledic kapitalizma, tega ni opazil. Kako je to mogoče? Kako je mogoče, da smo spet pobegnili stran od človeka in njegovo življenje naredili za sredstvo cilja, ne pa za cilj sam? Sploh vemo, zakaj se nam to spet in spet dogaja, da iščemo smisel drugot in ne o sebi, v svojem življenju, Če je še niče spregledal novi smisel, ki še bolj, kakor stari vodi v propad, sem trdno prepričana, da se moramo naposled le pogumiti in se vrniti uh, k delvskem spoznaj samega sebe. Napis, ki sicer uh, ga najdemo v delvskem proročišču, um, ampak tudi vsa štiri leta mojega šolanja na Kamniški gimnaziji, krasiji, um, steno v učilnici filozofije, uh, vsakič sprod pade v oči ampak nam po nekaj sekundah skoraj, da njihče več ni pozoren. Zveni preprosto sicer. Ne? Um, preživi nekaj časa seboj. vidi kako in kaj je, um, svoj del si na to opravil in šibaj dalje. Um, to da ne. Šele ko se bo človek resnično, ampak pa resnično, um, vrnil sam k sebi, uh, posvetil samo sebi, brez oziroma na svoj položaj v družbi, Ko bo pričel razmišljati izven okvira, tega na vedno bolj trhlih temeljih stoječe um, kapitalističnega urejenega sveta, um, bo pač ta svet, ki diktira njegov obstoj, bo zmožen narediti eno spremembo. Ne v družbi, uh, sam v sebi se v mislih postaviti v eno alternativno realnost, ki bo njegovim mislim dopuštala neomejeno svobodo. Realnost, v kateri pravno bedno dejavnikov, s katerimi se bojo v vsakdanjem življenju, ne bo vplival in ne bo imel nikakršne predvlade nad njegovim obstojem. Da, zamisliti se moramo nad svojimi lastnimi vrednotami, jih kritično vzeti pod drobnogled in odpreti svoje obzorja. Šele ko bomo imeli v svoji glavi pretehtano, kaj nam. Poleg profita, imetja, premoči v obstoječi družbi, sploh še kaj pomeni, šele takrat bomo sposobni razumeti tudi ostale ljudi in se z njimi povezati v neko skupnost. Skupnost, v kateri bistvo ne bo to, da smo drug drugemu enaki, ampak da smo drug drugemu različni in se kot take sprejemamo. Um, Ja, šele potem, ko bomo tak se vozili podrobno gled, začnemo lahko govoriti o procesu globalizacije, osveščanja in svetovnega miru. Um, še šele potem bodo naše humanistične vrednote, osnovane umu, lahko postale obče človeške. Hvala. V besedi vabim študenta filozofije na filozofski fakulteti v Ljubljani Miho Kordiša. Um, zdravo, jaz bom moje, mogoče malo krajše kot um, kolega, ki sta, ki sta prišla na vrsto pred, pred mano. Um, pozornost bi pa za zaobrnil iz um, samega vprašanja znotraj humanistike v, O pogojih te humanistike. Namreč, da je humanistika v krizi, postaja že aksijom, kar mogoče um, najbolj kaže um, naslov tele lepričujoče okrogle mize. Odgovor na istočno vprašanje pa ne more mimo družbenih razmer, ki so um, do tega sploh pripeljale. V 70 letih 20. stoletja se je za let, ki so ga v 50 in 60-ih izvrstno sindikalno organiziranega delovstva ki ga je spravajalo v no, 50. in 60. ih letih odlično sindikalno organizirano delovstvo zlomil. Sistem kenezijanske socialne države je zašel v klasično kapitalistično krizo hiperprodukcije. Odziv vladajočega razreda je bil drastičen. Reganomika v združenih državah Amerike in tačerizem v Veliki Britaniji. V nasprotju s poprejšnjem premeščanjem kriz kapitalizma, ki je temeljil na spodbujanju potrošnje, je na dnevni red stopila politična agenda, danes poznana kot neoliberalizem. Kapital se je usmeril v, v dotedaj izborjeno nekolonizirana področja, storitve socialne države in finance, ki so skokovito zadobile na pomenu. Kaj ima tako konstelacijo sil humani humanizem? Humanistika je v kapitalizmu služila kot legitimacijsko orodje buržoazije, kot kulturna distinkcija, ki jo od neumitih ljudskih množic in upravičuje njen nadrejeni družbeni položaj. Posledično se je vedno zaprla med štiri stene instituciji, kjer se je po fetišističnemu bratu lahko razglasila za čovarko večnega plamena civilizacije. S kvalitativnim premikom v ukovanju profita, ko je prvenstvo prešlo iz produkcije na finančno rokohitrstvo, pa se njena samozomevnost zamaje. Moment legitimacije, docih malo temeljena na rafiniranem poznavanju klasikov, se zaobrne v poskakovanje cen delnic, gibanja finančnih trgov in sposobnost mešetarjenja z valutami. Končni udarec prinese napad kapitala na visoko šolstvo, ki se najbolj brutalno roti, loti, loti ravno vladajočemu razredu nič več koristne humanistike. Prizorišče krize je postavljeno z zmedeno ponavljanje, da gre vendarle za miselne spomenike človeštva, pa je zato že naprej obsojeno na propad. Kakšne so možnosti humanistike v trenutku, ko lahko na visokošolskem področju v Sloveniji opazujemo odvijanje realne subsumpcije. Moralistični odziv ne premore razumevanja ta istih procesov, ki ga sploh pogojujejo. Brez uvida v sistemske vzroke krize, teorije, je preočitni odgovor, nikakršne. kakršne. Predpogoj, kakršne koli samokalibracije je soočen z dejstvom, da na plamenu humanizma ni nič univerzalnega in absolutnega, ampak je institucija, ki ga ozdržuje vselej predmet družbenega boja. Boja, ki ga s 23. novembrom z zasedbo filozofske fakultete po zelo dolgo časa spet jemlemo za res boja za osvoboditev prostora izpod dušečega primeža kapitala, za vzpostavljanje pogojev, ki nam s prakso šele omogočajo odgovoriti vizija ali iluzija. Hvala. Tokrat je bilo pet minut, ja. uh, V besedi vabim eh, kolego z, z organizacijske skupine, Mitja Godnjavca, namreč obstaja neka organizacijska skupina, ki pripravlja tale dogode, ker Mitja je njen član. Da, donos, da smo danes v časih, ko se vsak spoznano vse, še posebej dobi človek tak občutek, če gleda pač aktualna predvolina soočanja. Tako ne preseneča, da se na področju humanista, humanizma spuščajo tudi tako, imen, tako imenovani strokovnjaki, ki se s humanizmom okvarjajo samo preko izraza upravljanja človeških resursov. Mimo gradeja, tako zelo neprijeten tehničen izraz. Uh, skratka, ne tako dolgo nazaj sem se uh, samodejnega takih slovenskih strokonjakov slišal trditev da sta, pazite, fleksibilno zaposlovanje in prekerno delo, znak napredka, se ne tako zaposlen, ne bi bil odvisen od svojega delodajavca in da je nestalna zaposlitev pravzaprav izraz človeške svobode, da je nezanesljiva služba eden prvih dosežkov novega humanizma in napredka človeštva. Torej, kaj je novi humanizem? Pos, je to me, zgolj memezi humanizma? Posnetek je, da je nečesa, prazen pojem, brez vsebine. Ali dodatek novi humanizem sploh kaj doda? Spremeni ta dodatek novi sploh, pomen humanizma. Ga izboljša, ga naredi bolj natančnega, ga spremeni oziroma kakorkoli loče od starega humanizma. Gre skoli za podvajanje bitnosti humanizma. Novi humanizem se na vse pretege trudi izogniti se samo v nekakor pa nam ne izda, kaj pravzaprav je, v čem se razlikuje od samohumanizma, v čem je boljši, primenejši, močnejši ali na kakoli drug način suprioren nasproti samohumanizmu. Ne gre pri pripenjenju predpone novi, pravzaprav za skepticizem in relativizacijo humanizma. zaselim bi predlagal, da se lotimo analiza novega humanizma, ampak Analize, če se ne se sploh hlutimo, če nimamo niti približno predstave o tem, kaj novi homonizem pravzaprav je. Ne pozabimo, jezik oziroma dogovorjeni kot simbolov je osnova neke družbe, je dogovorjeni sistem znakov in glasov, s katerimi pravilno, pravilno posredujemo naše misli in s katerimi naslovnik pravilno razume naše misli. Postimo ob strani tudi to malenkost, da pravzaprav v jeziku mislimo. Imamo torej dogovorjen pojem, Pomem pojma, novi humanizem. Za začetek sem preko internetnega iskalnika preveril, kaj vse najdete pod tem pojmom. Dam par bolj zabavnih primerov. Novi humanizem kot trdni temelj teizma ali ateizma ali agnosticizma. Da se ravno so humanizmu pogosto učitali ateizem, ta očitek pove več o kritikih, ki humanizmu očitajo brezbožnost, kot po humanizmu kot takem. kateri so že glavna gesla v humanizma? Osebna odgovornost? bratstvo, človek v središču in tako dalje, da ne naštevimo vsega. Torej, ateizem kot osnova humanizma nikjer ni omenjen. je pa res, da se da humanistična gesla interpretirati tudi na ta način, to da to je samo ena od možnosti, ki nekako ni edina. Torej, za zagovaranje teističnih pogledov pravzaprav ne potrebujemo novega humanizma, čisto dovolj je dobri stari humanizem, če se mu seveda ne pripisuje atributov, ki niso njegov sestavni del naslednji zabaven zadetak. Seksualnost, kod iz izpanca in pot k novemu humanizmu. Ja, privlačeno slov. Ampak kaj ima ta skupnega seksualnosti in novi humanizem? Pravzaprav popolnoma ničesar. Razen to, da je pač zadeva sliša tmečno bolj privlačna in zabavna. Potrebujem pač je, človek je postavljen v središče, to pri starem in novem humanizmu, torej za To, da pač postavimo tega človeka tja, kjer mu je mesto ne? Uh, in da se pač, da vklopa tudi seksualnost, pravzaprav ne potrebujemo nekega dodatka novi. Še en bolj zabavnih. Verski dostojanstvenik poziva športnike k ravnanju v duhu novega humanizma, bolj natančno pozivih neuporabi poživil, pozivih fair play in podobne stvari. To je vse že zvet v humanizmu. Poleg tega, če dostojanstvenik ali kdorkoli drug poziva k novemu humanizmu, bi bilo fajn slišati, kaj ta novi humanizem je, česar pa seveda tam ni bilo. Tadata, skratka. Novi humanizem kot odgovor na razduhovljeni humanizem je ponovno naslov, ki veliko obljublja in bolj malo pove. Postavitev človeka v centar, oziroma humanizem, je le ena od možnosti, ki jih ma danes človek in ta možnost ne predideva nujno niti duhovnosti, niti razduhovljenosti. Za poduhovljenost ne potrebujemo novega humanizma, le staremu ne smemo pripisati lastnosti, ki niso njegov sestavni del. Ne bomo sveč več v naštevanjem in kritiziranjem zanimljiviših zadetkov na spletu, ali v časopisu jih lahko najdete sami. Z zaključek pa bi se dotaknil še besed gospe Irine Bokove, prve dame UNESCO, ki v svojem programu poziva k delovanju v duhu tega novega humanizma. Poziva k mirovniškemu delovanju, medsebojnemu razumevanju, mednarodnemu sodelovanju, varovanju narave in tako dalje. In vse to skupaj naj bi razvijalo ta novi humanizem, ki ne, ne bi bila neka deklaracija, temveč način življenja, praksa. Ne samo vsakega posameznika, ampak družbe kot celote. Družbe, v kateri bi bil vsak svoj individuum, a hkrati tudi družabno bitje družbe, v kateri razlike ne bi bile razlog za izločitev, temveč tisti presežek, preko katerega bi celotna družba, se pravi vse človeštvo, rastlo. Odlično. Ampak to je idejo humanizma kot takega, se pravi starega humanizma, tega, ki ga poznamo. Na ramenih velikanov sedimo, je en znamenitejših izrekov, ki je aktualen tudi v tem primeru. Humanizem nikako ni izčrpan, ni do popolnosti in humanizem še ni prišel do svojega konca ko vsaj upam. Prostora za napredah humanizma je neskončno in vsak od nas ga lahko vsaj en delček zasede, s prebiranjem starih temeljnih tekstov in tudi s postavljanjem novih in posodobljenih tez. Nič nimam proti označevanju neke reči za besedico novi, kadar gre za nekaj novega, to, da dodati ta novi ter samo kot krinko in spreobračati pomen starega. Pač proti temu pa treba nujno protestirati. Hvala. Hvala. Mikrofonu vabim sledečo govorko Andrino Komel, filozofske fakultete v Ljubljani. Govorila bo o humanizmu po humanizmu. Terej, moje vprašanje na začetku bi bilo ali je humanizem zgolj nek moderni mit, neka antropodiceja, ki dokazuje, da je človek gospodar in lastnik narave, kot pravi Descartes, ki samo ustvarja svet, v katerem je tako sam sebi najvišja vrednota. In drugo vprašanje, kaj sploh tvori pogoje humanosti? Ta, če se tukaj nastolim na hanu Arendt, ki pravi v totalitarizma, je, da v trenutku, ko človek izgubi svoj prostor v svetu, ko ne pripada več politični človeški skupnosti, izgubi tudi svoje človeške pravice. Da človek torej, ki ni drugega več, kot samoče človek, neha biti človek. Torej, da v tem, zgolj človeškem življenju, ki naj bi bilo sveto in najvišja vrednota, Svet ne prepozna več nič kaj takega. Bližina te golote uh, je nasprotno prav neznosna in izpostavlja neenakost in podžiga neenako človeških biti in utrjuje hierarhijo človeškega, namesto da bi pač, uh, uh, izhajalo iz te enakosti univerzalnega bistva in tako naprej. Če torej človek sam po sebi ni nič človeškega, potem izhaja njegova humanost in tudi starjali ali nove ali humanizem iz pripadanja človeški skupnosti, med človeškega in tega sočloveškega sveta, v katerem si živimo. Torej si ljudje v tej skupnosti med sabo zagotavljamo pogoje človeškosti in človeškega dostojanstva. Skratka, humanizem je lahko samo političen ali pa ga ni. Namreč skupno življenje v svetu ne pomeni nič drugega, kot prav to, da je človeško življenje pač politično. Ta način, kako je človek, človek je, prav ta politični način. S tem postane najbolj fundamentalna pravica, se zdi ravno ta pravica pripadati skupnemu svetu in imeti prostor v njem. In krati se pokaže, da bi ničesar sploh ne vedeli o kakšni notranji svobodi um, skozi različne vrste introspekcije, če ne bi najprej izkusili svobode kot možnosti gibanja v svetu. Torej, ta pravica pripadanja skupnemu svetu kot odprtemu prostoru, ki je um, pač predpogoj kakršnekoli druge os osvoboditve, pravica do pravic ne more tekmovati z zahtevo po vključljivosti, torej z državnimi in med meddržavnimi interesi. To pripadenje, participacija človeškemu svetu je mišljeno kot osnova vključenosti in upravičenosti vsakega življenja, vendar jo spodbija ravno vključljivost kot glavni okvir organiziranosti skupnega življenja. Problem vključenosti v politično organizirano človeško skupnost ni problem prostora, torej, da ga je premalo in kaj podobnega, ampak prav njegove obstoječe politične organizacije. Kot tudi problem zaščite nevključljivih človeških pravic ni posledica odsotnosti neke širše organizacije. Problem je ravno v tem, da taka organizirana sila, ki lahko daje ali pa odreka zaščito obstaja in ta, da, ta organizacija skupnega, da je ta organizacija skupnega sveta v nasprotju z ljudmi, ki v njem živijo. Tako je demokracija, ljudstvo, ki vlada, se ne pokriva z ljudmi. Pojem ljudstva pomeni lahko suvereno, konstitutivno ljudstvo in hkrati podrejeno, deprivilegirano, obrobno populacijo uh, in ima, zato ima demokracija in demokratičnost točno toliko skupnega, eh, koliko ga mora ta demokracija reprezentirati, da bi sploh obstajala. Problem svobode, enakosti, solidarnosti in s tem dostojanstva človeka je, je torej, da bi bilo najprej potrebno osvoboditi svet kot ta skupni prostor in sicer sedanjih okvirov, eh, razumevanja političnega in javnega in uh, ki v tem centričnem internacionalizmu um, gleda na transnacionalno kot na neobstoječe. Torej, niso migracije problem za obstoječe države, pač pa je tako razumevanje skupnosti problem za obstoječe migracije. Uh, nesuverenost ljudi v nas u držav in pravica države, da obstoje v nasprotju spravico ljudi do kraja bivanja, ki, je, ki jo eksplicitno recimo zahteva Izrael. In to prav država, ki je nastala kot rešitev begunskega vprašanja in brezpravnih ljudi. In je za nekatere edina demokracija v regiji, za druge pa edina država, ki je politiko apartheid dobesedno vzidala v prostor. Torej, ta problem ni rešljiv v okviru neke globalne globalnega prava, ker je ta okvir prav tako preozek. Ne samo, da je prav tako preozek, ta okvir je isti. Tisto, kar bi bilo treba torej spremeniti oziroma osvoboditi, je prav osvoboditi svet obstoječe geografije politične in zagotoviti prav to svobodo v smislu svobodnega gibanja. Ne na ta način, da je to pravica torej, dela sveta, torej, tako imenovanega svobodnega sveta, ki spada v režim svobodnega pretoka, med tem, ko je preostali, automatično padel v kvoto izkoreniljenih ko se tako premikajo. Ke tej nezmožnosti videti svet kot ten vsem skupni prostor medsebojne povezanosti spada, pri vsej globalizaciji prav to še vedno tako samoumevno reprezentiranje svobodnega sveta in njegove humanistične tradicije, nasproti tradicijam nesvobode in zatiranja človeka in žensk, ki ne pusti povezati očitnega dejstva, da nastopa liberalne tradicije Zahoda ne bi bilo brez suženskega dela v zaoderju, torej, brez te tradicije nesvobode in da je to prav ista tradicija, torej, tradicija tega, ne pa drugega ali tretjega sveta. Ali pa, če vzamemo sodobljene primere um, obsojanja režimov tretjega sveta, ki prikrivajo, da je obstoj teh režimov del domače zunanje politike, in v funkciji mobilizacije podpore domače javnosti za bojaško osvobajanje, recimo afganistanskih žensk, ki jih pred njihovimi moškimi očitno lahko rešuje samo naše poželjkovalno bombardiranje. Vprašanje, kaj mora ostati skrito, da bi bila neka politika možna, Ni le vprašanje kakšne hipokrizije v smislu lažnega liberalnega demokratskega kreda ali lažne humanitarnosti, ki spregleda, da je resnica političnega vedno teatrična. Ne gre za to, da bi morali videti, kaj je zada in sneti zdaj neke politične maske. Nasprotno, treba bi bilo gledati prav politično to usiljevanje svoje lastne javnosti, da bi druga ostala skrita. Torej, da, da, bi, da bi se zdelo kot druge politične javnosti sploh ni, da drugi spadajo prej v neko zaostalo politično kulturo ali samo kulturo in celo naravo, da niso zmožni ustvariti človeškega sveta, kot se večkrat bere v tej uh, humanistični um, literaturi da so torej, da, da vse njihovo edino delovanje v narekovajih je nesmisleno nasilje. Tako bom tukaj citirala neko, neko pisanje iz interneta. Larbi Saddi, ki piše v času, ko je bilo gibanje v regiji, kot se reče, na, vrhu, na fotogeničnem vrhuncu v Egiptu, Kako vse govorjenje, javno prezentiranje in prizarjenje, ki je Islam spremenilo v varnostni problem, naredilo izbin, ladna, brezčasno, stalno patologijo vsakega muslimana, ki je kriv, dokler se mu ne dokaže, da je kriv, to je usiljevanje te javne podobe džihadista, ki legitimira podporo režimom doma in tujem, za moči še večje v funkciji, da skrije neke druge neprimeno številčne še samomorilce. Afriške ljudi s čovnov, ki jim je dovoljeno sanjati Evropo, a ne smejo stopiti na njena tla in je samo poškodba njihova edina politika. Edino, kar jim ostane. Skrito mora torej ostati, da tisto, kar zares ogroža tako imenovani svobodni svet, da je to prav ta zahteva po svobodi za vse, torej, da samo niso salafiji, ampak prav ti, ki hočejo biti del tega sveta. Vsa čas torej, raznim humanizmom in humanističnim akcijam, če jih žene med človeška solidarnost. da pra, prav to solidarnost, to je bi moj glavni povdarek, je treba razlikovati in šele izboriti to razliko od humanitarnega intervencionizma ki ravno ne pozna in ne prizna oziroma zanikam niči, izniči politično inicijativo in delovanje ljudi, jim vzame prav to človeško dostojanstvo, da se sami osvobodijo in jih izvede na žrtve naravnih nesreč, ter jih s takim reprezentiranjem dehumanizira. Tako osvobajanje brez solidarnosti Postane mimo grede osvobajanje od njih samih, okupacija in podreditev, ker so dovoljene vsa sredstva, ker tako dehumanizirane žrtve, itak niso več so ljudje. Mislim, da je prav ta humanitarni humanitarizem ali humanizem morda največja nevarnost za medčloveško solidarnost, da se prav svoji domnevni apolitičnosti in celo političnosti, v te svoji brezsvetni neutralni poziciji humanosti in humanizma v ničemer ne razlikuje od raznih plačancev mednarodnih vojsk in zaščite človeških življenj uh, z vojaškimi posredovanji. Um, torej, um, možnost kakšne pohumanistične huma, humanosti je točno tolična, kolikšna je možnost takega sodelovanja in solidarnosti. Torej, koliko smo zmožni živeti v istem svetu. In to, to pomeni dojet, da ta posredovanja in misije so naša posredovanja in misije z našim političnim soglasjem in da ti naredi in ulice so prav tako naši naredi in ulici z, našo, z našim političnim nesoglasjem. kolikor tega nismo sposobni, potem je ves humanizem zgolj najbolj aroganten mit, kar smo si ga zmislili v dolgi zgodovini. radi bi še dodala za zaključek, da mislim... Zdaj, prav to aktualno dogajanje um, um, arabskih revolucij ponuja najboljši izobraževalni program ta hip in predstavlja enkratno priložnost za premislek teh um, starih konceptualnih okvirov. Hvala. Hvala. Verjetno bi si vsi želeli nekaj trenutkov za premislek, ampak žal jih nimamo. Moramo naprej. Si bomo vzeli na koncu nekaj časa za debato. Zdaj pa gremo naprej s Tomažem Grošovnikom, ki bo predstavil svojih devet plus ena teza o novem humanizmu. Hvala lepa za besedo. Um, kot lahko vidite v brošurah, sem se tokrat odločil, da napišem svoj prispevek v obliki devetih plus ene teze za novi humanizem, v kateri skušam nekako prispevati svoje razmišljanje k vprašanju vizije oziroma, po drugi strani, iluzije novega humanizma. Kar želim s temi tezami povezati, povedati je predvsem sledeče. Mislim, da nov humanizem v svojem vdejanju ne potrebuje tudi nekega posebnega pojmovnega aparata. Se pravi, mislim, da je to, če mora pravimo nov humanizem, pravzaprav vrnitev ali pa revitalizacija, ponovno uživitev ideje humanizma kot takega, ki nekako izhaja iz znane latinske besedne zveze studija humanitatis. Zdaj, sam to besedno zvezo studija humanitatis, humanizem, razume v smislu gorečnosti za človeštvo napore za človeštvo. In, če po drugi strani vzamemo idejo, ki je prisotna seveda vsaj že od antike naprej, da človeštvo nekako najbolj bistveno opredeljuje ravno razmislek, mišljenje, se mi zdi, da se potem vprašanje humanizma nekako izteka v gorečnost za mišljenje oziroma gorečnost, privrženost nekemu premisleku. Po tej strani se mi zdi, da je humanizem pravzaprav lahko viljen kot drugo ime filozofije same, krati pa vemo pa po drugi strani, tudi to, da je sama beseda filozofija sestavljena iz neke ljubezni, torej filen in sofija, modrosti, se pravi ljubezni do modrosti. Tako je zame pravzaprav novi humanizem ravno to, filozofija, se pravi neka ljubezen do modrosti, neka privrženost razmisleko. Ta ljubezen do modrosti pa seveda mora v sebi nekako razkrivati zvestobo, ne? del ljubezni je seveda tudi zvestoba temu, kar ljubimo. In ta zvestoba, ki je implicitna v novem humanizmu, oziroma v humanizmu kot takem, je potem takem seveda ravno zopet ta zvestoba mišljenju. Zvestoba mišljenju, ki se pa kaže v tem neknem trkanju, trkanje med drugim drug pomen besede, prav pomen pravzaprav besede studijem izhaja nam leče z do Evropskega korena, kjer v pomeni med drugim tudi trkati, recimo trkati na vrata razmisleka, ne, trkati na vrata znanja. Zato mislim, da je pač humanizem, filozofija v tem smislu pač neka privrženo zvestoba mišljenju. Kaj to potem pomeni v, v bolj konkretnem smislu, glede naloge humanizma, Vemo, da smo danes pač vsi pod pritiskom um, prostega trga, tega, da moramo recimo na univerzah poskušati čim bolj sodelovati z, z gospodarstvom. In tukaj se mi zdi, da obstaja neka uh, skušnjava, da bi humanistiko vzoru mogoče katerih drugih disciplin, ki imajo svoje mesto na, na, na univerzah, nekako skušali dojeti v tem smislu, da postane ponudnica znanja, ponudnica nekih informacij ki so potem na voljo za, za, za javnost. Jaz sam mislim, da bi bila to velika napaka, oziroma, da bi preuranjeno odnehali od razmisleka. Mislim, da, da, da, da to posredovanje informacij ravno v, vsaj v neki meri ukinja razmislek. Zakaj? Zaradi tega, ker, če si predstavnemo filozofijo, recimo kot neko posrednico informacij, hitro pristanemo v nekem mislenem okvirju, kjer je pravzaprav filozofija kaj? Nekaj, kar nam daje napotke za um, smisel življenja ali pa napotke za lepo vedenje. To pa seveda ni etika ali pa recimo ontologija uh, neke tradicionalne filozofske discipline. Zato mislim, da nasprotno filozofija pa tudi humanistika širše, če vzamemo zdaj humanistiko v tem pomenu širšem, ne, kot gajste s vistenšaftni duho recimo, ne smejo postati takšne ponudnice informacije, ampak morajo nasprotno nekako težiti k temu, da gojijo privrženost razmisleku, se pravi, mišljenju kot takemu. In tukaj seveda pridemo mogoče do neke bolj pozitivne opredelitve naloge filozofije, ta pa je v tem, da je ravno zelo pozorna na to, kako ljudje razmišljamo med drugim. Ne. In če pa tako zastavimo stvari, potem se pa hitro izkaže, da je lahko filozofija pravzaprav nekaj, kot pač metaforično pravim v tej deveti tezi, nekaj, kar v bistvu odkriva preproge življenja, pod kateri smo nekako pometi. neke stvari. Vemo namreč, da ljudje pač radi preskočimo včasih kakšne korake v naših razmišljenjih in pravzaprav veliko težav, o kateri poslušamo tudi danes, so pravzaprav to, nekaj recimo sledijo iz teh površnih premisekov, ki jih opravimo. No in zdaj namen filozofije kot nekaj privržje, privržje kot tiste dejavnosti, ki je prevržena razmišljanju, je pač ravno to odkrivanje teh preprog in gledanje, kaj je pod njimi, kaj je tisto, kar nas potem zbada v, v stopala, ko hodimo po teh preprogah življenja. Če pa je po drugi strani naloga filozofije to, oziroma humanizma to, da dviga te preproge in opozarja na to, kar je pod njimi, potem pa seveda filozofija dviga prah, kaj ti dvigovanje preprog seveda je tudi dvigovanje prahu, Če pa je tako, potem pa je za novi humanizem nujno potrebno, da smo pogumni. Zato je pač plus teza moje tale, da je za filozofijo seveda potreben pogum. Hvala. Hvala. Pozdravljam jaz, če, če smem vas še pred začetkom svojega referata, še pozdravljam imenu slovenskega filozofskega društva kot, kot so soorganizatorja današnjega dogodka. Drugače pa bo moj, moj, moj odgovor na to vprašanje, poskus odgovor na vprašanje o humanizmu, nekaj bolj iz tehnič, tehnične metodologije izhajajo. Namreč vprašanje o novom humanizmu, ne, mislim, da je pravzaprav vprašanje o filozofiji UNESCO. Ne, in, zaštevilne mednarodne organizacije pravzaprav se tega vprašanja niti ne bi zastavljali, ker so pač, bi rekel, tako ujete v, v svojo funkcionalnost in mednarodni realizem, ne, da, da niti ne bi imeli smisla, ne, govoriti recimo o filozofiji OECD-a, oziroma, pač, o, saj, če filozofijo razumemo v tem smislu, kot jo razumemo filozofiji. Um, Hkrati pa s tem, ko odpremo ne, pač vprašanje filozofije UNESCO odpremo neko pandorino skrinico, pač paradoksov, ki se pač uh, zgoščajo v, v samem UNESCO in v mednarodni skupnosti kot taki. poskušamo poskusmo, poskusmo to filozofijo pač, um, centrirati tako dveh, dveh pojmov, ne, ali pa dveh, dveh problematičnih tečajev. En, ta problematična tečaj pa moja pač vprašanje univerzalnosti kulture, ne govorimo specifično o uneskovskih problematičnih tečajih. Ne. Univerzalnosti kulture na eni strani, na drugi, na drugi strani pa vprašanje um, um, razmerja kulture in realizma. In pri tem seveda imamo v mislih ta realizem, kakor pač pojem uporablja um, politologija, ne. se pravi realizem mednarodnih odnosov, realizem mednarodnih institucij. Kaj se zgodi z tem velikim ciljem? izboljševanja človeštva, če smenim taj uporabiti kot cilje Uneska, ko se dotakne politične realnosti. Torej, začel bom pri te drugi točki, pri točki realizma, ker spod, se upade z, z, z trenutnim dogodkom, ne, kot je rekla um, spremlja, s prejemom in glasovanjem v članstvu Palestine, uh, s čimer je Unesko postal prva velika mednarodna organ, uh, agencija, ki je sprejela Palestino V svoje, v svoje članstvo in se na ta način ne bi pač, soočila, ali, pa, ali pa se, se je pač izognila soočenju z nekim največjim moralnim mazežem, kot je pač tudi upozorila Andrina uh, v mednarodni uh, politični ureditvi. Ne. Se pravi, Palestina ni največji moralni mazež, zato, ker bi bile morda tam človekove pravice največje, na, kršitve človekovih pravic največje na svetu. Ne. Moralni maze je zato, ker so pa sistematično spregledane. Ne iz strani tistega dela mednarodne skupnosti, ki na drugi strani ne bi zastopal in nastopal kot garant človekovih pravic. Ne. In Slovenija je tokrat pač bila uh, uh, zelo, uh, veliko zadovoljstvo na strani, na strani tistega dela, ki je pač podprla članstvo. Ne. ZDA, ki so temu nasprotovali, ne, so pri tem mimograde razkrile še en mehanizem, ki ga je vredno v njem na razmisliti. Namreč ukinitev financiranja ZDA, v iz strani ZDA, se je sporožila nek avtomatičen mehanizem. Kongres je sprejel dva zakona v 90-ih letih, s katerim je pač določil, da se ukine financiranje vsake agencije Združenih narodov, v katero so sprejeti palestinci, brez da bi bil pri tem ne, pač, v resnici sklenjen, tako imenovan, tako imenovan peace agreement, ali pa mirovni sporazum. Ne. Se pravi, avtomatično, tudi če bi hotel Obama ustati v UNESCO, tega ne bi mogel, ker se je nek mehanizem. Ne. In morda ne, v, v, bo to spomnil, spomnilo ne, pač na en bistven, bistven film, ki se iz 50-ih let, ki se ukvarja z vprašanjem humanizma. To je Kubrickov film Dr. Strange Love. Če se spomnite, črna komedija o koncu sveta oziroma atomski vojni. Tam bi rekel, se po nesreči sproži mašinerija ameriškega atomskega napada na sovjetsko zvezo. Tako ima en doom's mašin. In ko hočejo pač američani, ker je šlo za nesrečo, za zmoto, izključiti to mašinerijo, ugotovijo, da se tega ne da. In potem je ta slavni dialog med predsednikom in doktorom Strange-Lavom, ko pravi ne, pač predsednik, pa kako je mogoče, da te zadevščine, ki se je prižgala, avtomatično, uh, uh, ne moremo tudi izključiti. Ne? Ni mogoče izključiti. Ne? In potem pravi doktor strange Love, gospod predsednik, to ni le mogoče, to je bistveno, to je celotna ideja, te mašine, veste, ne, da se jo ne da izključiti, ker se je otomatično in to, to se mi ena bi rekel, najbolj, najbolj grafičnih podob, dehumanizacije, če hočete, v nekem smislu. Ne. Dobro, a, vidim, da se mi že ja, čas teče. Skratka, um, um, uh, bi rekel, um, uh, uh, kar se tiče tistega drugega tečaja, ne, pač vneska um, tečaja vprašanja, filozofije, vneska vprašanja, univerzalnosti kulture, pač... Uh, Če se poglobite v fascinantno zgodovinsko disciplino zgodovine Uneska, mogoče bi podporo za mojo, mo, mojo tezo, da je, pač, je Unesko v svoji filozofiji nekako se gibal čez trikrat premestil težišče. Ne, pač v, v, v začetni fazi Uneska, bi tako rekel, je bila njegova pozicija glede univerzalnosti kulture, rečem, un, razsvetljensko-liberalna. Bistvo humanizma, te ustanovitvene skupine UNESCO je bila, da imamo na eni strani univerzalizem znanosti, univerzalizem ciljev razvoja človeštva, univerzalizem kulturnih vrednot. Ne? In sve to je to imelo tudi tisto temnejšo plat potem, uh, bi rekel, um, um, neke uh, hegemonije Zahoda oziroma politične prevlade. Potem je prišlo do nekega premika, tako rekel, te postkolonialne pozicije, ne? Postkolonialne pozicije je filozofija Uneska glede kulture, ki je lahko imenuje multikulturalizem, ne, se pravi, humanizem kot multikulturalizem, ki je na nek način problematiziral univerzalnost govora o eni kulturi, govoril o pluralnosti različnih kulturnih in etičnih vrednot ne, in, in na politični plati pa zagovarjal to o dekolonizacijo. Ne. Na temni plati pa seveda, ne, pač kar je tudi problem, s katerim se je veliko velikrat ukvarjal, dopuščal pod tem, ne, včasih tudi, ali pa zamižal pred sistematičnim kršenjem človekovih pravic iz strani, ne, breku teh dekoloniziranih režimov, ne, slavni primer podeljevanja nagrade, mugabejo in tako naprej, ne, včasih. Skratka, zdaj pa mislim, da smo nasločeni z nekim tretjim premikom, bom takoj končal, tretjim premikom tečaja. Ne? Uh, in to je pač ta izziv, se mi zdi, ki ga pač tukaj postavlja pač, uh, sekretariat pred nas. Ne? Uh, ta tretji premik tečaja ne, mislim, da je povezan z marsičem. Ne? Se pravi, povezan je po moje um, med drugim tudi s tem, da se je um, v, medna, v, v, v, v diskurzu svetovnem pač pojavila neka nova, ne vem, če najbolj dobrem ali besedica civilizacija, ne? dialog civilizacij, kar naenkrat uh, je ta multikulturalizem zamenjala neka, neka, neka druga beseda in tudi samo nesko se je soočil, recimo, znotraj strukture združenih narodov, z nekim uh, hecnim konkurentom, z tako imenovano zavezništvom civilizacij, ne? z nekim notranim drugim, ne? ki, ki pač... Uh, se je v to strukturo in se vnesko obnemu včasih tudi malo nelagodno počuti, ne, zaradi, bi rekel, ravno svoje zhajanje na univerzalnosti kulture, medtem ko civilizacija se zdi pač je ravno pojem, ki izhaja z nekaj ki, ki, ki ima konotacijo partikularnosti. Skratka, in tista stava, ne, se mi zdi, sve, kako imam jaz občutek v stikih z vnesko, ne, te, te, tretje, te tretje premestitve tečaja je stava na pač vprašanje pač, prvičnosti. Ne. A je mogoče pač pod do neke efektivno delojoče globalne oprave, pač dosežiti preko nekega formulacije uh, globalnih moralnih norm. Ne. Konc koncu sama Svetovna organizacija temelji pač neki preko globalne moralne normi, deklaracije človekovih prvic. In tako je UNESCO, recimo v tem zadnjem obdobju, ne, pač dve taki pač preko deklaracije poskušal oblikovati. Eno, eno uh, eno deklaracijo o odgovornosti sedanja generacije do prihodnjih generacij, torej deklaracijo o trajnostnem razvoju, če tako rečemo, ne, ki pač v insiderskih pač krogih v UNESCO nasplošno priznavajo, da je najbolj neuspešna deklaracija, kar jih je kdajkoli sprejel. Ne. In na drugi strani deklaracijo o bioetiki, ne, ki je pač, bi po drugi strani, veljakaj ten uspešen primer, ne. spet s svojimi pač pomankljivostmi, ne, ker se je pač mogla, zato da je bila pač uspešno formulirana izogan perečim vprašanjem. Ne. In um, to se mi zdi, ta zadnja dimenzija, uneska kot, pač, bi rekel, uh, primera mednarodne uh, institucije, mednarodne uprave, ne, global governance, governance mogoče izraz bolj domač, uh, ki, ki na nek način se ukvarja s projektom um, svetovne globalne pravičnosti, je zanimivo, ga moramo pozdraviti, je, je predstavlja izziv za filozofe, bi rekel tako, um, teoretsko kot, um, kot stanovsko, ne, če želite. Ne. Po drugi strani pa seveda, um, no, dobro, bom končal na tej točki, ne, pač uh, moramo, um, moramo v naslednjem, v naslednjem poglavju ne, pač, uh, njegove kritične dimenzije. Ne. Ja, nisem najbolj uspešen varuh časa, priznam. Uh, imamo pa samo še dva govorca in samo še enega na to temo. Zadnji govorec bo naš oblikovalec, ki vsako leto oblikuje grafično podobo, vizualno podobo te prireditve in bo govoril o tej temi. Uh, naš zadnji govorec, ki je povezan z našo letošnjo temo, uh, pa je dr. Valentin Kalan, podstojnik odelka za filozofijo v Ljubljani. Imate besedo. Naslov mojega prispevka je finančna kriza in kultiviranje politike. Kar bom povedal, bo nekako z drugimi besedami isto, kar so povedali moji predgovorci. In tome me veseli, da če se bo to zgodilo. Toliko se mi zdi, da so bili dobri ti prispevki. Najprej naslov finančna kriza in kultiviranje politike najprej nekaj besednih pojasnil. Beseda finance ima skrito besedo finis, smotr. Se pravi, finance so neka sredstva, ki zagotovijo dosego cilja, do dosego produkcijskega cilja. In finančna kriza je, če gledamo z globalne ekonomije, posledica dejstva, da, da se je naprede kapital, kapi, ekonomske proizvodne, da ko rečemo, ne bom rekel kapitalizma, Da se je odvijal ne več z realnim kapitalom, ampak z denarnim kapitalom. To je tudi rekel, da denarstvo kot ekonomija nima meja. Kaj ekonomija v tem smislu upravljanja najprej z vlastno družinsko skupnost, pa uravnavanje družinske skupnosti ali hiše, kaj ti ekonomija pomeni sicer isto kot hiša in je sorodna z besedo vas, se pravi, tam, kjer smo doma. Se pravi, ta ekonomija, ki je veljala za naturalno, za ostalo in tako dalje, je v moderni proizvodni, seveda, zamenjena blagovno, toda da blagovna je dosegla ta nov, nov zagon z, z rastjo eh, finančnega kapitala na račun realnega kapitala. Ta stvar sama ne bi bila toliko dramatična, če ne bi vodila do tako malo, krize, se pravi, finančna kriza je dolžniška. In da dolžniki več ne zmorajo iz mnogih razlogov, ki so postali evidentni v zadnjem letu dni, tega, kar je finančni kapital na računov. In protesti so prispevali k razbistritvi tega. Kajti, sicer je vračati dolgove prva definicija pravičnosti če ste odprli, gotov ste kdaj platanovo državo. Preden začnejo sofisti, teraz zimah razpravljati o pravičnosti. Stari Kefalos reče, ga Sokrat vpraša, kaj misliš, kaj je pravzal pravično in najprej en sogovorec pravi, pravično je, če pomagaš prijateljem in škoduješ sovražnikom. Sokrat seveda to če to ni ravno dobro škodo na drugim in potem Kefalos reče, pravičnost je vračati dolgove in kapitalnost je spravil v Evrope celo, da ne govorimo o drugem svetu, v stane da ne more plačevati dolgov ki so pravzaprav dolgovi financ, ne realni dolgovi. To je seveda spodbudilo k razmišljanju, da je nekaj narobe s politiko. In, in tudi že ti protesti v šestih mesecih, ali pa morda daj več, kar celo leto, ker moramo šteti tudi arapske proteste od Tunizije dalje, In potem grški, posebej španski potem, z mojega vidika so njovrški manj pomembni, ker jih ne poznam dosti, pa imam kontrarefleks, ker jih slabo poznam, podcenjujem, nakoj pa, ker so man poznani, bolj cenijo, tako da tu imamo imam vsi težave. Ti so že dosegli premike pri samih politikih. Tudi to, da so protesti dosegli naš kraj, je nekaj, je nekaj dobrega, o tem ne bom govoril. Druga stvar pa je, zdaj je pa drugi del naslova slova kultivirane politike. In še bom pravzaprav pristopal v tu z bol politične teorije oziroma politične filozofije. Politikam je po grškem razumevanju nekaj, vrste, nekaj, nekaj podobnega kot kultura, in vzgoja. To vemo iz Platonove in Aristotelove teorije politike. To, da za politično dejavnost je po grškem razumevanju potrebno troje. Neka osnovna solidarnost v družbi, filija, potem osnovna vrlina, ki je vrlina kar tako, ali pravičnost, ki vedno tudi vključuje tako poštenost. Če imate pravičnost, pa vrlino Ne rabite več poštenosti, ker je to samo neko, neko tako predfilozofsko imetko nazorno za, za to, da prav stvari in jih potem tako tudi pravično štejete, mi rekel. Zdaj, e, ideja, da se, da se politika osnuje na kulturi ni, ni samo grška, se pravi Platanov sistem vzgoje čuvarjo in vladarja, ki je filozof, je Aristotelova teorija, ki v politiki na koncu razpravlja o idealni državi, ki ni mogoča brez izobraževanja, kajti na sprotnem primeru se Aristotel boji, bomo dobili vojaške države, ki ne bodo znale živeti v miru, tako kot pravi za špartance. Oni se bojijo, da bodo poraženi, potem pa ko zmagajo, pa ne vedo, ne, vedo, ne znajo živeti v miru. A ne, se pravi, kulturna politika je politika, ki zmore živeti v miru. In mislim, da zdaj smo v situaciji, da svet ne more živeti v miru, tudi nažalost po zaslugi NATO-pakta in glavne vojaške sile NATO-pakta, ampak to je druga, druga stvar, te ne bi se rad bol, bolj določno izrazil. Zdaj pa, druga stvar je, politika je težka. Zakaj je politika težka? To je nazor in izkušnja grške politike, kajti? Po grškem razumevanju je, je politik vedno bil voditelj določene skupnosti. Recimo Solon je bil voditelj Aten, temistokles tudi in ti politiki so morali delati v korist skupnosti. Če niso so jih kar hitro izgnali, temistokles je bil izgnan, Solon se je pa sam podal po reformah v izgnanstvu, da ga ne bi prisilili, da bi spremenil zakon nekih Medtem ko Sokrat sam eh, je pač, veste za njegovo vso, da dal neko nazorno, vregu, lekcijo še e, e, atencem. Državnost politike je zato, ker zadeva, kot sem v povzvetku napisal, ne to, koliko je kdo sam zase dobro, pa koliko dobro skrbi za, za sebe in pravi aristo to za prijatelje, ali koliko skrbi za druge, kajti poli se vedno skupnost in ladar mora delati dobro druge države in sodržavljanov. To se pravi, da da je ta pravičnost v vsebnem pomenu nekaj, kar se predpostavlja po grškem pojmovanju, da je porazdeljeno med vsemi. Se pravi, politična skupnost mora predpostavljati kot filija, da vsi imamo ta delež pravičnosti. Nadaljna stvar, ki, je, ki bi jo tu rad izpostavil, je, da je Evropa, da je politika danes očena z upravljanjem sveta ali zemlje. Se pravi, povembno je, da v politiki ni ospredil interes, ker potem je vedno samo računanje interesov, ne pa bivanje v svetu in bivanje na zemlji. Najprej, ker zadeva sam, eh, sam, samo ekonom, sam, samo bivane na zemlji. To bivane na zemlji pa je soočeno z mednarodno politiko in obstaja politične teorije, recimo Karol Šmit je en velikih zagovornikov takega političnega stališča, da je potrebno zagotoviti policentrično upravljanje zemlje. Se pravi, da, da je svet ali zemlja nekaj, kar je skupno vsem, kako je ne bo skupno vsem in kako re govorila tudi že grška mitologija med tem, ko to, skup, to, kar je skupno vsem, mo, ne, je nimal, ne mogoče voditi iz enega centra. E, Tule je bilo danes že omenjeno to o vzvodu za tist stroj, ki se ga ne da ustaviti. E, filozof Plotin je enkrat rekel, ne obstaja vzvod za naravo in vzvod za svet. Zdrav, to, se nek, to je nekaj, za kar moramo preuzeti skrb in je treba pojem sveta, kar je količ Andrina in drugih, so izpostavili povem sveta in našega žabevanje v postaviti pred interes. Samo mi redek kot eh, za ilustracijo, eh, karikatura interesa. Nedavno je bila neka oddaja tako v radiju o nekem uspešnem ekonomistu pri nas. In so vprašali, kaj pomeni biti uspešen. In pazite odgovor, ki je sam po sebi dosti absurden, da vas osupne. Da na račun drugih pridobiš tržne dele že. Mislim, kje je tu pravično? to pravično, da mi to je da uspešnega poslovneža. Se pravi, uspešen je nekdo, ki v službi spodrine drugega, da ni, on je a ne, in tako dalje. Zdaj, nadalje, kar je zelo pomembno, je, da ta skrb za svet kot celoto, da, da se izgubla odkar nekatere vele sile ne priznavajo tisto prvotno vlogo Združenih narodov. Je pa ta skrb za svet tudi skrb za telesno bivanje v svetu. Stara teologija, in Feuerbach je rekel, teologija je prevlečena antropologija, je govorila o tem, da je vsak narod bože vtelešenje, mislim, da je to pravoslavna ideja. In, ampak tudi pri polibijo se najde to idejo, da je človeška zgodovina telesna. Se pravi, da je treba bivanje na zemlji uzeti v raznici ekološko, kot je tudi že, dan, že nagovorjeno. To je zlasti pri operacijah, ki se zdaj dogajajo v svetu, za katere se ne ve, ali so mednarodno pravno sploh upravičene. In potem napadajo bojevnike, kot da so z Marsa. Zanimivo to, se pravi, kot da ne pripadajo skupnosti. In potem, če pobijajo nekaj civilistov, je že tista famozna kolateralna škoda. In potem še nekaj, karikatura je tega, da potem pokličajo humanitarno organizacijo na pomoč. Mislim, da je, kar je treba doseči to, da sile, ki začnejo vojno, plačajo stroške humanitarne pomoči. Ne pa, da potem najprej bombardirajo dve leti, pa, kako na čas se treba neko državo, potem pa rečejo, no, zdaj se mi umaknemo, tja bodo prišli samo trgovci z nafto, humanitarne pa naj skrbijo za razminiranje, za, za traume in tako dalje. Skratka, tu je ta velik problem in zato je potrebno kultivirane politike. Tu bom kratek, Zelo pomembno je tu, da je politika utemeljena na poznavanju kultur. In v tem pogledu, sem bi tudi potem zaključil, je zelo pomembna vloga prav uneska, kajti svoj čas je levi stros v tistem spisu prasa in zgodovina in tudi v drugih tekstih, rekel, obstajajo trije humanizmi. En je pravi arist aristokratski humanizem renesanse, drugi je meščanski humanizem 19. stoletja, se pravi, to Peter, Schiller in Sidko, ne? Morda če to Marks, pa Marx že mal večer, recimo. In univerzalni humanizem etnologije. In uh, on je tudi en tistih, ki je protestiral proti temu, da ekonomija prevzame patente nad duhovno lastnino in reku, na nek način izvaja, proizvaja finančno krizo. Se pravi, dobro, ljudje grejo delati v Ameriko, Njihove vlastne države pa plačujo ceno, reku, ceno krize. In, in ta zadeva, da se politika v na kulturi, pomeni pa dejansko veliko nalogo. Se pravi, da dejansko bo skrb za vsako kulturo, ali muslimansko, ali palestinsko, ali izraelsko, in za, vsak, za vsakega človeka in tudi skrb za svet. In taka kultura pa se tudi predpostavlja najvrš, naprej tudi ta, oziroma, taka politika na osnovi kulture. Mrsi je spremenjenega v naravni razumevanja samih združenih narodov, mednarodnega prava in tako dalje. Kaj ti? Mednarodno pravo je zdaj pravzaprav še vedno pod interesi in In ti interesi od tega, da še danes obstaja, obstaja ekonomska vojna. Kajti, za mene je nezamisljivo, da družna država Amerike, tudi sam se dani predsedi, pravi, Amerika must prevail, mora biti prva. V skupnem svetu ni prvega. So vsi enaki in če, če to ne bodo opustili, tega ne bo konec. To se pravi. Obr še, še drugo, glede miru. Ne može biti opravičilo za močne armade, to mi smo zaščita miru. Kaj ti? Ta vojska ima to čudno navado, da če je priložnost, pa zlorabi nekoliko to, to moč. Se pravi, oboroženi mir je že poničaju nehumanost. In tudi ekonomija, ki prosperira Združenih držav Amerike, to je bo v tajmu o tem govora, je tudi ekonomija, ki je ki bogatina račun, da tako rečemo, orožja. Samo ne smemo potem zapastiti tisto, zakaj trošimo, za patrije, pa tako naprej. Tam so, tam so v igri milijoni, tam so pa trilijoni. S, s tom nekoliko aktivističnim tonom bi to torej končal, pa to, se pravi. Zgodovina je telesno dogajanje, ki ga ne moramo ločiti. Eno je, so organizacije, drugo je, drugo je Amnesty International, tretje je UNESCO in tako dalje. Četrto so potem ti menarni pakti ampak je treba tisto, kar je evidentno, nekako spremeniti. Ampak to je v resnici zadeva, ki je, ki je težka in morda celo v karatkem nerozsegljiva. Hvala. Luka, boš prišel sem ali boš prišel za računalnik? da projekcijo. Uh, ja, en pozdrav še z moje strani. Uh, sem nekako spodob, da imam projekcijo, če sem že vizualic in probam nekako združevati uh, slikovnost in besedo. Malo se zanimam, za, za, recimo, za filozofijo in tako. Um, moje naloga je malo drugačna danes. Uh, mogoče bom na koncu se malo navezal še na humanizem, če bo, če bo čas na našo tematiko. Drugače pa je moj namen, aha, da moram še pregledati, je v bistvu takač kratka predstavitev delička magisterske naloge vizualizacije filozofskih konceptov, ki je pa v bistvu neka teoretična opora projektu Filog Virilo, ki pa poteka z kolegom Petrom Kuraltom, nekaj, ki ga voziva že četrto leto in prav z UNESCO sodelujemo pri tem projektu gre za uh, ožjo temo kot magisterska in sicer uh, vizualizacije citatov raznih filozofov, pa mogoče tudi kakšnih nefilozofov, na majčkah. Uh, in nekak cilj projekta je tudi zelo soroden projektu tega dneva, oziroma cilju tega dneva, se pravi uh, približati filozofijo splošne javnosti. Uh, no, nastal je že kar neki majčk, um, vsaka majčka ima tudi kartonček, Uh, tako da vas povabim, lahko se jih pole, pogledate tamle v spredaj, uh, se pa ne bojo danes prodajale, um, lahko se pa, vse pa dajo ne rečit na spletni strani, filogverilo.orega, tako da vas vabim na spletno stran, kjer malo več piše tudi o projektu, ker jaz mu pa zdaj mogoče malo uh, predstavil uh, to magistersko, uh, tako da mogoče uh, bi zdaj uh, bilo fajn, da se što prca šele vklopne. Uh, uh, Torej, če človek, kadar ljudje nalagajo, nalagajo in nalagajo in nalagajo, kaj jim rečemo? Ponovadi jim rečemo, naj ne nehajo filozoferati. Ne? In mogoče ta, to, to, ta vsakdanja fraza že sama po sebi pove, kako nizko splošna javnost ceni filozofijo, na nek način jo razume in vrednoti njene prispevke k družbi. Uh, tako da lahko mogoče rečemo, da, da vlada med splošno javnostjo pa med filozofijo en velik prepad. Ne? No, zdaj, jaz sem raziskoval, kako, če mogoče lahko z vizualizacijo, uh, bom pa povedal kaj im, čist nakratko, kaj to je, uh, uh, lahko nekako premustimo ta, ta uh, uh, prepad. Um, Dobar, oblikovalce sem postavil tudi ne? Na, na, to, na to stran. Ne? Um, no, primer uh, vizualizacije To je ba neka začetna hipoteza. So orodja za bolj jasno razumevanje in nazorno predstavitev kompleksnih konceptov in problemov. Naprimer, zemljivi je zelo uporabna, zelo poznana vizualizacija, ki nam pomaga navigirati po terenu. Um, no, recimo, zelo en primer prvih znanstvenih ilustracij, ki, ki je tudi lep primer vizualizacije, so mogoče risbe Leonarda Da Vincija. Vizualizacija nam pomaga videti tisto, kar je v čem nevidno, primer notranje človeškega telesa. Drugač pa nasplošno govorimo o vizualizacijah, predvsem so to na primer grafi in diagrami, miselni vzorci, ilustracije in tako naprej. Um, no, drugi del uh, uh, hipoteze je bil pa to, da, čeprav se zdi filozofija zelo daleč stran od čutnosti in slikovnosti, ne, da pa mogoče vse lahko vizualizacije doprinesejo k boljšemu razumevanju filozofije, um, se tudi na, na, na področju, kakršna je filozofija, ne, kjer slikovnost... Ker slikovnosti, tako sem predpostavljal načelama, niti ni, filozofija je čista obbesedena misel. No, in potem sem začel pač s preučevanjem, najprej sem iskal definicije filozofije in sem naletel na nekaj recimo temo običajnih definicij, naletel sem pa tudi na takele definicije in ne, ne samo na eno, ne. Na primer, v območju kognitivije so posebne znanosti kot drevesa, filozofija pa je prst, ki omogoča gozdov njegov obstoj. Uh, Kaj je tukaj vidimo? Da je, da je filozofija definirana z neko podobo, uporabljena je metafora. Ne? Um, se pravi, znanosti so kot drevesa, filozofija pa prst ne? in to metaforo lahko tudi naslikamo. Uh, no in dejansko sem potem, ali pa drug primer. Descartes je, je primerjal uh, filozofijo s drevesom, ne? drevo je tudi znan tak simbol. Uh, no in dejansko sem potem uh, v obstoječi, v naboru obstoječe filozofske literature sem iskal uh, vizualizacije. In v bistvu sem, glede na te definicije, sem hitro ugotovil, da obstaja a, ne, obstajajo slikovite rabe jezika uh, in obstajajo, potem sem iskal pa še kakršnekoli slikovite, oziroma kakr, kakršnekoli slikovne materiale, ki jih najdemo v filozofskih knjiga. No in se pravi, prvi del um, ne, slikovite rabe jezika Uh, so predvsem analogije, uh, kot sta uh, recimo njihove modalitete bolj ustvarjane, uh, sta metafra in metonimija, potem imamo druge nazorne slikovite opise idej, ne, gre uh, za opise in tako naprej, primere vsakdanjega življenja uh, in tako dalje. Uh, kar je pomembno, je predvsem to, da te slikoviti vpisi, ta slikoviti jezik nam prižigava umu podobe. In na taj način si lahko tudi uh, lažje zapomnemo določene vsebine in koncepte. Npr. Uh, uh, uh, kolega Tomaš je omenil eno lepo metaforo s preprogami. In jaz sem se jo že zapomnil, ne? ker je uporabil uh, uh, uh, se nek slikovit jezik. Uh, no, kar se tiče teh slikovitega jezika, to je treba pač uh, dejansko vstopiti v obralni proces, v same knjige, da najdemo te primere. Zdaj, to so nekako od A do Ž po nekem kronološkem ključu dela, v katere sem deloma vstopil, ali pa sem cela prebral, ali sem jih pa nekako posredoval drugi. In v vseh teh delih sem najdu slikovite, primerje slikovitega jezika, ne, ki jim rečem na nek način verbalizirane vizualizacije. Ne. Se pravi, ni to vezan na neko smer filozofsko, ali pa čas dejansko najdemo posod tak slikoviti jezik. Naprimer, Heraklit je rekel Kdo stopi v isto reko, mu pritekajo druge in zmeraj druge vode. In s tem je nekako, uh, s to podobo reke je ponazoril, ne, to spremenljivost življenja, da vse teče, da se vse spreminja. Ne. Ali pa recimo, Protagaro je, je rekel, če otrok ne posluša, ga z grožnjami in spalico, kako razvežen in ukrivljen les. Se pravi, s tem ravnanjem lesa ne, je v bistvu ponazoril nek, neko, da nekega otroka uh, postavijo na pravo pot. Ne, in, uh, To zgleda nekako tako. Je, ne. um, uh, no, to, ta zadnji primer je zanimiv, ne, ker, ker dejansko vidimo, da temeljni prostorski odnosi in lastnosti predmetov, kot so krivo ali pa ravno, ne, in drugi uh, lahko hitro in spontano postanejo analogije, ki nam pomagajo razumeti kompleksne družbene pojme. Spravo, uh, uh, slike imajo moč tudi za kompleksnejše stvari, da, si, da, da, da jih nekako... Um, Uh, uh, zmoremo bolje razumeti. No, de, uh, potem sem pa iskal še slikovne materiale v filozofskih knjigah, se pravi prave vizualizacije. Tukaj, tukaj pa ni treba prebrati vsake knjige, ampak je do, do, do, dovolj že, da jo prilistamo. Ne? Slikca tako jo opazimo. Tako da sem ne, nekak celoten oddelek filozofski na, v, v spločni knjižnici Otan Župančeč, uh, sem nekak uh, vključil v svojo raziskavo, nekje 860 naslovov uh, in um, Uh, dejansko je 62% uh, filo filozofskih je to ta, popolnoma brez kakšnekoli slike. Ne? Uh, uh, potem sem ugotovil, da je velik uh, uh, kar dosti portretov, ki seveda ne mora šteti za prave vizualizacije ne? filozofskih konceptov. Ampak so pač samo neko slikovno gradivo uh, in tega je na primer 14%, pa še to večino na naslovnici knjige. Potem imamo umetniške reprodukcije, razne fotografije, sorodne materiale. Te so lahko deloma posebej izbrani, da ilustrirajo nek filozofsko idejo, ponavadi so pa bolj kot neka kulisa za, za tisti čas, v, v katerem je filozof deloval ali pa celo družinske fotografije iz biografije filozofa. No, potem so tukaj tabele. Ki, ki na nek način razpredajo podatke v neko malo bolj pregledno obliko, seveda ne gre za prave vizualizacije. V filozofskih knjigah, recimo slabih pet odstotkov filozofskih knjig, vključuje tabele. No, besedne scheme od, od filozofa Porfirija, ki je naredil morda prvi miselni vzorec in besedno schemo, ko je hotel Aristotlove kategorije, malce urediti. Tako da besedne scheme so kar... Popularno v filozofskih knjigah, ker nam na neko bolj pregledno obliko določene koncepte, naprave bolj pregledne. 9 odstotkov knjig to vsebuje in to tako, tako primer reprezentuje. Potem geometrijske in schematske rezbe, tukaj gre pa že po navadi za prave vizualizacije, ki nam dejansko pomagajo slikovno doživeti neke, neke bolj kompleksne, tudi koncepte. Procente vidite takole to zgleda, približno nabranje iz različnih filozofskih knjig. Rizbe ilustracije, samo slabe 3%. Ne? In pak tukaj je velik potencijal še. Ne? Takole nekako to zgleda. Karikature, ni cela 6%. A to pomeni, da filozofi nimajo smisla za komora? Kako? Tako da, če, če tist oži izbor pravi, da, da samo 12% filozofskih knjig vsebuje dejansko uh, vizualizacije v pravom pomenu beseda. Se tukaj je dejansko res potencial še odprt, da bi se izboljšal uh, to podajanje filozofije, ker če bi to, ne, bi, bi to tudi uh, uh, uh, družba bi postala bolj humana mogoče, ne, če bi ljudje uh, imeli uh, dostop do filozofije malce bolj olajšan. Ne. Uh, mimo grede, dela ženskih avtoric V knjižnici na oddelku filozofskem je komaj 5%. To se navizuje na predlansko, uh, predlansko srečanje. Uh, no, tukaj je nekaj primerov dobrih praks, ki so pa večinoma uh, učbeniške narave ali pa namenjene splošni javnosti. Ne? Jaz pa trdim, da dejansko bi lahko tudi hardcore filozofske knjige se bolj posloževale uh, vizualizaciji. Um, In to je tudi na nek način bila zaključna teza. Se pravda je najbolj optimalen način za podajanje informacij je sinteza, vzajemnost sodelovanja, slike in besede. Um, no, če, če bi se navezil na, na našo temo, sem se sem malo brsko po vizualizacijah in nekako izbral tole vizualizacijo, ta motiv, ki je pač en iz izmet, filogorila motivov, Uh, gre za širi Ramakrišno, ki je bolj mistik, sicer kot filozof, uh, ampak um, nekak sovpada njegova, uh, tale njegov citat, ki pravi, vedno pravi. to je zlata, tisto je z bakra. izjavlja, vse je zlata. Ne, in dejansko tukaj mogoče vidimo, da iz te njegove pozicije, ne, iz te, iz nivoja zavesti, ki jo je dosegel. Uh, uh, se zdi vse eno, vse je, uh, kar tudi znanost seveda potorjuje, primer veda uh, ekologija, da vsi odnosi, vse je prepleteno, vse na nek način ena enota in to je lahko uh, ena celota in to je mogoče lahko uh, eden tak fajn tema za novi humanizem. Ne. In če je stari humanizem postavil človeka v središče, potem mogoče novi humanizem bi mogel uh, uh, storiti še več, ne, če, če ne ima neko vsebino in dejansko dojeti človeka kot delček celote, ne pa samo srdišče sveta, ampak delček te večje celote, kar seveda prinese pa mogoče več neke odgovornosti, tudi skrb za živali in tako, tudi smo že slišali nekaj tega. No, mogoče še komentiram ta plakat, za katerega najprej nisem mislil, da bo sprejet sploh, tem so bili pa navdušeni, Uh, zdaj lahko, lahko si ga razlagamo na več načinov, uh, uh, a, a so to, ali novi humanizem res uh, neka prazna puhlica in nas nekdo vleče za nos Mi in in smo filozofi oziroma ste filozofi uh, samo uh, uh, pač neke norčave figure, ki, ki, ki lahko samo neke norčije uganjajo, a, a gremo nazaj v evoluciji uh, s tem ali, ali pa dejansko uh, druga varianta bi ki so tako lučne, tako človeške so te opice, bolj človeške kot, kot ljudje skor. Ne? Uh, uh, mogoče je to spet ta, ta nivo, ne? da se moramo vzreti še sebe uh, uh, in pač za vsa živa bitja uh, v, v ta novi humanizem. Uh, in to bi bila mogoče uh, zaključna, zaključna misel, uh, z katero se poslavljala skupaj s kolegom. Hvala.